Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester Morgennyheder. Det er torsdag den 7. september, og i dag skal vi høre om, hvordan GameStop kom ud af andet kvartal. Vi kommer også forbi toppen af et C25-selskab, der har købt stort op i selskabets hårdt aktie. Men vi starter med at høre om, hvor meget rente rabat danske boligejere får som konsekvens af erhvervskometen Nomo Nordisk Vildesucces. Du lytter til Jørgen Vester Morgennyheder. Mit navn er Laura Horsau. 100.000 viser danske boligejere med et realkreditlån i banken kan takke Novo Nordisk for at selskabets succes gør renten på deres boliglån billigere. Uden Nordens massive fremgang så havde danske boligejere med de allerkorteste rentetilpasningslån, F-kort eller flexkort, formentlig haft en rente på 0,3 procentpoint højere end tilfældet er i dag. I kroner og øre betyder den lavere rente at boligejere der har et F-kortlån med afdrag, hver måned sparer 120 kroner per lånemillion million i ydelse. Det svarer til små 1.500 kroner om året, og i rundetal til, hvad mange streamingtjenester koster i abonnement lyder det fra Sune Malte Taggaard, chefanalytiker i Totalkredit, som har regnet på besparelsen for Euroinvestor. Hvis man har et F-kort lån uden afdrag, sparer man hver måned 190 kroner i ydelse per million, Og ganger man det op, er der tale om en årlig besparelse på 2.300 kroner. Grunden til, at renteforskellen ikke slår lige så hårdt igennem på et lån med afdrag, er, at afdragsdelen af ydelsen falder, når renten stiger, forklarer Sune Malte Taggaard. Dermed er en del af mere renten mindre tydelig, men den er der. Det betyder, at du sparer langsommere op i din bolig, og det vil vise sig, når du senere vil enten låne op i din bolig, eller du sælger. Ser man på rentebetalingerne efter skat, stiger de nemlig med det samme beløb, og det er rentebetalingerne, der viser at omkostningerne, hvad have lånet, plus bidraget, men det er uændret, siger han. Når Novo Nordisk kan påvirke renten på danske boliglån, skal det ses i lyset af selskabets massive succes. Det sker, fordi Novo har et stort salg i udlandet, og i den grund har selskabet brug for at veksle mange penge om til danske kroner. Normalt vil en så stor efterspørgsel på danske kroner få kronen til at stige værdi, men det er ikke en mulighed, da den danske krone er bundet op på euroen. Så i stedet for at lade kronen stige, må Nationalbanken til andre metoder for at holde kronen stabil over for euroen. Og en af de metoder er, at Nationalbanken holder renten 0,4 procent på en lavere end renten i den europæiske centralbank meme aktion GameStop steg i onsdagens eftermarked med 10,6 da koncernen, som sælger computerspil over nettet og i fysiske butikker, leverede et højere salg i andet kvartal end ventet. Koncernen registrerede i perioden en mindre stigning i omsætningen på 2 til 1,16 milliarder dollar mod ventet 1,14 milliarder dollar. Den justerede indtjening per aktie var i imidlertid stadig et underskud på 3%, men her var et tab på 14 cent ventet ifølge Bloomberg News. GameStop var under pandemien hårdt ramt af nedlukningerne. Koncernens butikker, især fordi selskabets online-salg, ikke var særlig udviklet. Aktien blev dog kendt som den mest markante meme-aktie, da private investorer handlede niværet for at presse professionelle hedgefonde, som havde sat sig på kursvalg til store tab og dermed et såkaldt short squeeze. Den nye topchef i GN Store Nord, Peter Karlstrømmer, har haft pengepunkten fremme og købt stort op i sit eget selskab. I en meddelelse til Fondsbørsen onsdag fremgår det, at han har købt 5.000 aktier i GN for 636.000 kroner. Også bestyrelsesformand Jukka Pertola og finansdirektør Søren Jæglert har købt op i aktien, der den seneste uge dykkede knap 9 og siden årsskiftet næsten 25 procent. Yuga Pertola har købt 2.500 aktier til lidt over 300.000 kroner, mens Søren Jæler har købt 18.000 aktier til 2,3 millioner kroner. Mandag kom det frem, at Peter Karlstrømmer blev udnævnt som ny administrerende direktør i GN Store Nord, efter det er blevet besluttet at slå de to divisioner i selskabet sammen. Fremadrettet kommer GN Audio, der blandt andet laver headset, og GN Hearing, der laver høreapparater, altså til at have én fælles direktør og én fælles finansdirektør. Med de ord slutter dagens morgennyheder. Husk at abonnere på podcasten, så du hver dag får besked, når nye afsnit er klar. Du kan som altid følge nyhederne i løbet af dagen på jørenvester.dk og lytte med på Millionærklubben kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med.